41. fejezet itt majdnem reggelig ott tartották megfigyelésre a kórházban. Miután elbocsátották, ott maradt a váróban, nem volt hajlandó elmenni, hallani akarta, hogy Alex föl fog épülni. Kevin feszítővasa ugyanis kis hián betörte a koponyáját, és a férfi még mindig nem nyerte vissza az eszméletét. A váróterem négyszögletű ablakain bevilágított a reggeli napfény. Zajlott a nővérek, orvosok műszakváltása, és a váró kezdett megtelni emberekkel. Behoztak egy lázas gyereket, majd jött egy férfi, aki nehezen kapott levegőt. Aztán egy várandós nő, és a pánikba esett férje lökte be a lengőajtót. Kéti valahányszor meghallotta egy orvos hangját, fölnézett, hát ha most engedik be Alexhez. Az arcát, karját, kék-zöld foltok borították, a térde csak nem a duplájára dagadt, de a röngen és más vizsgálatok után végül csak jégtömlőt kapott az úzódásokra és fájdalom csillapítót. Ugyanaz az orvos kezelte, aki Alexet, de nem tudta megmondani, mikor tér magához a férfi, és a CT felvételekről is csak annyit közölt, hogy semmi sem derül ki belőlük egyértelműen. A fejsérülés nagyon komoly dolog tud lenni. Mondta. Remélhetőleg pár órán belül okosabb leszek. Kéti nem tudott gondolkodni, enni, aludni, és képtelen volt úrrá lenni az aggodalmán. Joyce hazavitte a gyerekeket a kórházból, és a nő csak remélni tudta, hogy nincsenek rémámaik, vagy legalább nem gyötrik majd őket életük végéig, és szívből remélte azt is, hogy Alex teljesen fel fog épülni. Imádkozott érte. Félt lehunni a szemét, mert valahányszor megtette, mindig megjelent előtte Kevin. Látta az elkenődött vérfoltokat az arcán meg az ingén, látta az eszelős tekintetét. Valahogy lenyomozta őt, valahogy mégis megtalálta. Eljött Sportba, hogy hazavigye vagy megölje, és kis hiány sikerrel járt pillanatok alatt porig rombolta a biztonság törékeny illúzióját, amelyet ő a városba érkezése óta összeeszkábált magának. A hátborzongató látomások, amelyeknek a férje volt a főszereplője, végtelen számú változatban tértek vissza, ráadásul időnként egészen más jelent meg kéti lelki szemei előtt, mint ami valójában történt. Voltak pillanatok, amikor a verandán vérző, haldokló önmagát látta, amint döbbenten bámulja a fölébe tornyosuló gyűlölt férfit. Ilyenkor ösztönösen a hasához kapott, kereste a nem létező sebet, de aztán ott volt újra a kórházban, ott üldögélt a neomlámpák alatt. Aggódott, hogy mi lesz Krisztennel és gyossal. Úgy volt, hogy Joyce hamarosan behozza őket az apjukhoz. Kéti azon rágódott, hogy vajon meggyűlölik-e őt a történtek miatt és a gondolattól könyvmardosta a szemét. A kezébe temette az arcát, és azt kívánta, bárcsak bevackolhatná magát egy mély gödörbe, ahol soha senki nem talál rá, ahol nem talál rá Kevin sem, gondolta, de aztán eszébe jutott, hogy látta meghalni a férjét a verandán. Úgy visszhangoztak a fejében a szavak. Ő már halott, mint egy mantra, amelytől nem tud szabadulni az ember. – Kéti? – fölnézett, Alex kezelő orvosa állt előtte. – Most bejöhet – mondta a férfi. – Úgy tíz perce magához tért. Még mindig az intenzíven van, úgyhogy nem maradhat bent sokáig, de látni akarja magát. – És jól van? – Pillanatnyilag annyira jól, amennyire ez az adott körülmények között várható. Nagyon csúnya ütés érte a fejét. Kéti kissé bicegve követte az orvost a kórterembe. Mielőtt belépett, mély lélegzetet vett, kihúzta magát, és azt ismételgette magában, hogy nem fog sírni. Az intenzív osztályon gépeket és villogó lámpákat látott mindenütt. Alex a kórterem sarkában álló ágyon feküdt bekötött fejjel. Most Kéti felé fordult, de csak félig volt nyitva a szeme. Mellette kitartóan pittyegett egy monitor. A nő odalépett az ágy mellé, és megfogta a kezét. – Hogy vannak a gyerekek? – suttogta Alex. Lassan formálta a szavakat, nehezére esett a beszéd. – Jól vannak. Joyce hazavitte őket. Ő vigyáz rájuk. A férfi ajka halovány alig látható mosolyra húzódott. – És te? – Kérdezte. – Én is jól vagyok. – Szeretlek. Kétinek minden erejét össze kellett szednie, hogy ne omoljon össze megint. – Én is szeretlek, Alex. A férfi szemhéja még lejjebb bereszkedett. Kába volt a tekintete. – Mi történt? Kéti dióhéban beszámolt neki az elmúlt tizenkét óra eseményeiről, de már a történet közepetáján látta, hogy Alex szeme lecsukódik. Amikor pedig később fölébredt, csak részben emlékezett arra, amit hallott, és Kéti elmondta neki még egyszer az egészet. Igyekezett nyugodt, tárgyilagos hangon beszélni. Joyce behoztak Jost és Krisztent, és bár a gyerekek általában nem mehettek be az intenzív osztályra, az orvos most pár percre odaengedte őket az apjukhoz. Kriszter rajzolt neki egy kórházi ágyban fekvő embert, és azt is odaírt a színes ceruzával, hogy gyógyulj meg apu. Josh pedig hozott neki egy magazint. Ahogy teltek múltak az órák, Alex egyre összefüggőbben tudott beszélni, gondolkodni. Délután már nem bóbiskolt el minden szíre szóra, és bár rettenetes fejfájásra panaszkodott, többé-kevésbé visszajöttek az emlékei. Erősebben csengett a hangja is, és amikor közölte a nővérrel, hogy éhes, Kéti megkönnyebbülten elmosolyodott, mert végre valahára biztos lehetett benne, hogy a férfi meg fog gyógyulni. Másnap ki is engedték a kórházból, és Joyce-nál fölkereste őket a serif, hogy fölvegye a hivatalos vallomásukat. Elmondta nekik, hogy Kevin véralkohol szintje annyira magas volt, hogy gyakorlatilag megmérgezte magát, és ha ehhez hozzávesszük a vérveszteségét, Kész csoda, hogy egyáltalán magánál volt, sőt, még valamennyire összefüggően tudott gondolkodni. Kéti nem szólt semmit, de csak az járt az eszében, hogy aki nem ismeri Kevint, az nem értheti az őt irányító démonait. Miután a serif távozott, Kéti kiment a napra és próbált értelmet adni az érzéseinek. Mert bár részletesen elmondta a serifnek az este történteket, azért nem osztott meg vele mindent. Sőt, még alex sem, hogy is tehette volna, ha egyszer ő maga sem nagyon értette, mi átszódik le benne. Nem mondta el nekik, hogy a Kevin halála utáni pillanatokban, amikor odaszaladt Alexhez, mindkettőjükért hullatta a könnyeit. Hihetetlennek tűnt, hogy még most is, amikor újra átéli a férjével töltött utolsó órák borzalmát, eszébe jutnak a ritka boldog pillanataik is, amikor a kis privát vicceiken nevettek, vagy békésen ejtőztek a kanapén. Nem tudta, hogyan békíthetni össze a múltja eme darabkáit az este átélt szörnyűségekkel. De volt még valami, amit nem értett, és ezért inkább ott maradt Joyce-nál, mert félt hazamenni a házi kójába. Később Alex és Kéti a parkolóban állva bámulta a bolt elszenesedett maradványait. Itt-ott még voltak felismerhető tárgyak, a romhalmaz tetején ott meredezett a félig elégett, oldalára billent kanapé, egy polc, amelyen a férfi egykor élelmiszer tárolt, és a megfeketedett fürdőkád. Néhány tűzoltó kotorászott a törmelékben. Alex megkérte őket, hogy a széfet keressék, amelyet a szekrényben tartott. A kötést már levette a fejéről, és Kéti látta a kékes-fekete bedagadt foltot, ahol leborotválták a haját, hogy összeöltsék a bőrét. – Bocsáss meg nekem! – szólalt meg a nő. – Mindenért. Alex a fejét rázta. Nem a te hibád. Nem te csináltad. – De Kevin értem jött ide. – Tudom! – szakította félbe Alex, majd pillanatnyi hallgatás után folytatta. – A gyerekek elmondták, hogy segítettél nekik kijutni a házból, és Josh azt is elmesélte, hogy miután föltartóztattad Kevint, rájuk kiáltottál, hogy fussanak, és elvontad a figyelmét, amíg elmenekültek. Szeretném ezt megköszönni neked. Kéti lehúnyta a szemét. Ezen nincs mit megköszönni. Ha velük bármi történik, nem tudom, képes lettem volna-e valaha is a tükörbe nézni. Alex bólintott, de mintha képtelen lett volna a nőre pillantani. Kéti egy kis hamukupacot rugdosott, amelyet a szél összehordott a parkolóban. És most mit fogsz csinálni? Mármint a boltal. Gondolom, újjáépítem. És hol fogtok lakni? Azt még nem tudom. Egy darabig Joyce-nál maradunk, de megpróbálok keresni egy nyugodt helyet, ahonnan szép kilátás nyílik. Ha már nem dolgozhatok, akár élvezhetem is a szabadságot. Két gyomra összeszorult. El sem tudom képzelni, mit érezhetsz most. Fásultságot. Meg a gyerekeket sajnálom. És még mindig sokkol ez a dolog. És dühös is vagy? Nem, felelte Alex. Nem vagyok dühös. De hát elvesztetted mindenedet? Nem mindenemet, felelt a férfi. A fontos dolgokat nem veszítettem el. A gyerekeim épségben vannak, és épségben vagy te is. Engem igazából csak ez érdekel. Ezek itt, mutatott körbe, csak dolgok. A nagy része pótolható. Csak időbe telik. Alex most hunyorogva nézett valamit a romhalmazban. Egy pillanat. Egy elszenesedett törmelékkupachoz lépett, és előhúzott belőle egy horgászbotot, amely a megfeketedett deszkák közéikelődött be. Mocskos volt, de ettől eltekintve sértetlennek látszott. Alex most először mosolyodott el, amióta megérkeztek. Gios ennek örülni fog, mondta. Bár csak megtalálnám Kriszten valamelyik babáját is. Kéti keresztbe fonta a karját a hasán, és érezte, hogy könnyűlik a szemébe. Majd veszek neki egy újat, nem kell, van biztosításom. De szeretnék. Ha én nem vagyok, ez az egész nem történt volna meg. Alex ránézett. Tudtam, mibe mászom bele, amikor először Randira hívtalak. De erre azért nem számíthattál? Hát nem, ismerte el a férfi. Erre nem, de rendbe fog jönni minden. Hogy mondhatsz ilyet? Úgy, hogy igaz. Életben maradtunk, és csak ez számít. Kéti keze után nyúlt, összefonódtak az ujjaik. Még nem is mondtam, hogy részvétem. Ugyan miért mondanád? Mert meghalt valakid. Kéti nem igazán tudta, mit mondjon erre. Alexa jelek szerint megértette, hogy ő egyszerre szerette, és gyűlölte is a férjét. Soha nem akartam, hogy meghaljon. Kezdte. Csak azt akartam, hogy hagyjon békén. Tudom. Kéti most tétován a férfi felé fordult. És köztünk most mi lesz? Mármint ezek után. Azt hiszem, ez rajtad múlik. Rajtam. Az én érzéseim változatlanok. Továbbra is szeretlek, de hogy a te érzéseid megváltoztak-e, azt neked kell eldöntened. Nem változtak meg. Akkor meg fogjuk találni a módját, hogy feldolgozzuk ezt az egészet, mert én tudom, hogy veled akarom leélni az életem lévő részét. Mielőtt Kéti válaszolhatott volna, oda kiáltott nekik az egyik tűzoltó. A hang irányába fordultak. A férfi éppen azon fáradozott, hogy kiszabadítson valamit a romok alól. Egy kis szép fel a kezében állt föl. Lett valami baja? kérdezte Alex-től Kéti. Nem szabadna, tűzálló, ezért vettem. És mi van benne? Főleg iratok, de szükségem lesz rájuk, meg memóriakártyán tárolt fotók és negatívok is. Olyan felvételek, amiket meg akartam őrizni. Örülök, hogy megtalálták a széfet. Én is, mondta Alex, majd kis szünet után hozzátette, mert van benne valami, ami téged illet.